золота і мармурові плити. Чи річ навіть не у мармурі. Просто вам треба перевірити, чи справді та жарптиця ваша, чи повернеться ще раз, чи просто була лише осяйним випадком, зарубкою на пам'ять, прекрасним хар'якірі вашого застояного світу. А може все простіше і буденніше? Вона виявилася навіть зайвою, бо що з нею тепер робити, коли вже забув – і чим поїти, і чим годувати, і якими словами до неї говорити. Але те небесне створіння здригнулося, легко відштовхнувшись від вашої руки, і полетіло, трохи невпевнено, ще не знаючи куди, і не усвідомлюючи, що на дворі по ночах тріщить мороз. Потім ви плачете. Згодом миєтеся холодною водою і заліплюєте обличчя будь-якою маскою чи пінкою для гоління, бо ви його не можете бачити, ви його ненавидите, вам жаль. Потім лягаєте на диванчик і дивитеся в стелю. Між нас невідімає нить, їй сужжено соєді нідь, виводить транзистор у сусідській кухні. Тонка болюча поповина, котру аби жити треба перерізати. Зіщулюєтеся, як завжди перед болем, бо боїтеся його. Ви все життя були боягузом, ви могли кожне своє нехотіння так обґрунтувати, що вас називали адвокатом, захисником своєї нерішучості, бо ніяка сила не могла зрушити із місця, постановлене вами. Вистачало кривого погляду, приглушеного шепоту, якоїсь дрібниці, аби ви порвали усі портрети, котрі витворяли закохані маляри, аби викинути у кошик майже готову десертацію, поквитатися з усіма друзями, так ніби голодна ваша самотність, могла їм помститися. Ви пам'ятали всі уроки. Вони повторювалися із дитячою монотонною впертістю, котрими годували вас усі ці люди. Ви хапали їх з льоту, згинаючись як від удару, під дих. Ви лежали в нокауті, і над вами пливли високі білі хмари, вони так самісінько плили над Андрієм Болконським, ніби показували висоту, котра відділяє землю від неба, ніби холодячи душу, аби не вимагало для себе неможливого, бо всякий політ – лише для птахів, а для людей – земля. Убити любов річ здавалося б немислима на перший погляд, проте якщо все робити правильно, можна досягти певного успіху. Саме тоді пам'ятаєте, коли ви зрозуміли, що із своєю любов'ю залишились на одинці, коли об'єкт віддалився на недоступну для вас віддаль і врешті згорів, мов болід, ви пам'ятаєте, у вас опустилися руки. Новий, ні разу не вдягнений костюм враз опустив рукави, ставши прісним і сірим, хоча був червоного кольору. Мало того, він видався вульгарним і без смаку. «Господи, хіба його можна вдягати нормальній людині?» «Усі зморшки виступлять на обличчі, як водяні знаки на купюрі напроти сонця». «Ви не хотіли вкладати волосся? А для кого? Чистити черевики? Кудись йти?» «Тиша, мов відсіку підводного човна, стисла ваші скроні і випила всю фізичну силу, паралізувала і викинула». «І от ви лежите-лежите». А потім встаєте, йдете до дзеркала, на вас дивиться хтось відстрашливо незнайомий. Як повернути собі старого себе? Як відігнати ту бацилу, заразу, котра точить тебе, мов шаш і льдошку, мов бридкий спогад, нормальний день? Ви берете крем і мастите ним те, що було колись вашим лицем. Від білої маски навертаються сльози, і вони біжать вапняними струмками по білому, вимиваючи темні борозни. Але ви все робите правильно. Реставруєте білу маску і ставите воду для інгаляції. Потім ви миєтеся в душі, чергуючи теплу воду з холодною. Потім робите собі кучері, потім вдягаєте обличчя, тобто фарбуєтесь. Вже у дзеркало не дивлячись, боїтеся, що знову потечуть струми і розмастять фарбу. І тоді ви будете схожі на клоуна із дитячої новорічної вистави. Насилу ковтаєте в ранішній сир, запиваючи зеленим чаєм, як його можна було взагалі коли сісти, навздогад малюєте помадою те, що мало би бути вустами, і здригаєтесь. Так так, це справді важко, але наберіться терпіння. Замикаєте хату і вже від ліфта вертаєтеся, чи виключили плиту, і чи замкнули двері?